Sír ásás Az ásók dolgoztak A gödör vicsorított A perem fölött mozdulatod nyugalma Hajlékony árny a humok És elhagyott nevet bergette Hanna Amikor fehér lepelbe burkolt testedet elvitték Te mellettem álltál az áskává imának vége lett. A sírás végig szántott a temetőn, a színek betépet ingemhez csapódtak, a nap lement, láttam, az örök létbe kell átpréselődnünk, menekülni akartam, forogtam jobbra-balra, és akkor, vuhú, de ő irgalmas, szólalt meg a távoli hang, és te átléptél egy másik világba. És én, mint egy családi ház, üres. Jeltelem magam baroskattam, És te vártál oda benn. reggeli egy elhagyott konyhában. Valaki sóhajtott az ajtó mögött. Szél csend. Sehol egy emberi harc. Ágyomból kelve megláttam a szemed. Kint szokogtál. Tüledezett a ház. Hajnal volt Vártad, hogy visszatéri, hogy megérincsd a magukra maradt dolgokat, tálételt, kenyeret, pohárvizet. Ki az? kérdeztem mietten. Ki vagy? A hang elhalt, a bútor megmerett, csak az edényen kongott a rémület. Elsápat lassan a konyhai lámpa. Árnyékom a padlón reszketett. Egy recsenés, én járok ott talán, Sötét reggel itt teszelém a magány.